Eta esan bezala, eh, maia zaren hogeita sortziko udal eta fura autoskundi begira, hautagai guziei, eh? Tartea emango dugu, eguren eh? proposamen eta konpromisoen berri emateko, datotzen egunetan, Jose Luis Aizpuru, Euskal Herreitako erraktore burua, eta biok, elkar zidatzen mitugunez fura PP Aizpuru, kaixo. Gai, saldeon. Eta ongietorri, emango diogu gure gaurko gomitari, maialaren hiri arte eh, okinena kaixo. Arratzalean, eta mila esker. E, Bose mehala donostiarra, izatez, eta hibili luzeko kazetaria ofizioz Euskal Herria Bilduk, Euskal Herria Bilduk, Euskal Herria Bildzarreko bozera amal izantzara 2000 eta e, gipuztako aldu nagusirako autagaia, maiatzaren hogeita sortziko hauteskundei begira, e, inkestetan, lehen postuan ematen bizutu egunerontan, ez dakita ardura edo pizgarri, den hori. Bettyti pentsatzen dut kezkak direla momentuan momentuko argazki bat eta momentuan momentuko argazki horrek ba, bultzatu behar gaitu geurelan ongi egitera eta herritarrei esku artean duguna kontatu baina horreta za parte ekarpenak beraien kezkak eta beraien nahiek jasotzera ez da askotan Errepikatzen dut, politika zer daba erritarrak zaintzea baino, eta bereiek esan behar digute nola nahi duten zainduak izan. Pentsatzen dut, ogeita bat garren mendean, politika ezin daitekeela egin, ogei mendean bezala. Eta nahita da nahi ez, eta gaur egun dugun erronka undiek, undiak kontutan izan da, oso garrantzitsua izango dela politika publikoetatik erronka horiek irantzuteko bideak marraztea, baina horretaz gain, eragile sozial, politiko, akademiko guztiekin elkarlan bat sustatzea, eta herritarrak ere oso present egotea geure politiketan, beraien deliberazio e, guneetatik. Iruditzen zait, instituzionalizazio berri bat beharrezkoa dela, herritarrak ere naita ez, kontuan hartuko dituena, bestela erronka hauek aurrera eramateko zailtasunak izango ditugulako. Amantaila da, zuretzat, haini ezaguna izatea? zure bibilbide politiko luzea da eta eta abiditan ere zerranik ez. Beti da abantalla ezaguna izatea ez, jendeak identifikatzen duenean, izketan narizai hori beti ikusi duen pertsona batekin pentsatzen dut abantalla dela, edo zein kasutan ba, batzueken nauta inbesten maiteko eta inbesten maiteen naut, ez nauten oiek ba, ba, identifikatuta izango naute. Nik oroar sentitzen dut eta sentitu izan dut telebistatik Euskal Herria Bildura etor nintzenetik eh? jendeak asko maite izan nahuela, eta esko eskertu duela politikara urratsa ematea ez da politikara politika gainera nola badeste beste ba, prestigiatuta dagoen garaionetan. Nik uste dut prestigiatu egin behar dugula, nik uste dut e, lehen esan dudan naren naritik, erritarrengan aurbiltzea, erritarren nahiak jasotzea oso garrantzitsua izango dela herritarrek ere politikarekiko txekimendu hori zaintitu dezaten. Eta oso garrantzitsua iruditzen zait besteak, beste autoritarismoak, hainbeste indar hartzenari diren momentu honetan, bai Espainiako Estatuan, bai Europan, agian Euskal Herrian apurrat gutxiago egoezta, Bina oso garrantzitxo eriuditzen zait politika egiteko era oietan ere lehen lehen lerroan egotea herritarrak. Mm. E, kampanya bete-betean, kilometros kilometro, Gipuzkoa osotik. Gipuzkoa zerari baldin bada, kultura nitza. Dela, esan, kultura nitza. Bai, kultura nitza duari gabe. Hizkuntza, kultura jatorri dezberdinak, mm. eh, partekatzen dugun ba, Gipuzkoa arron. Artean, Euskarak zein funtzi, ozin paper bete beharko luke? Gaur egun, jakinik Euskaran erabilera apaltzen doa da. Ni euskaraz jaio nintzen, euskaraz bizi naiz, euskaraz sentitzen dut eta euskaraz pentsatzen dut. Eta nagoen tokitik pentsatzen dudana da euskarak izan behar duela guztion ondare eta guztion eskubide. E, egia esan e, gunotan ere berriz auzitegietatik datozkiguten albisteek erakusten digute badirudila Espainiako auzitegiek e, kasu honetan Espainiakoek beileek ezaarri nahi dutela geure hizkuntza politika eta uste da etorri uko egin behar diogula. E, Euskal Herrian errealitate ezberdinak ezagutzen ditugu bai lapurdien Nafarroa berea eta zuberoan arabaizkai eta gipuzkoan eta Nafarroan esango nuke ez da? oso oso nabarmena da bi estatuk eta bi elkarte autonomok sortzen duten zatik eta eta urte luzez euskararen aurka ba hainbat eragile politikoak eta beste dezenbait izan duten jarrera. E, ezagutu berri dugu azken inkesta soziolinguistikoa ere eta horren arabera argi daukaguna da jende gehia dakiela euskaraz mm. baina e, erabilera oraindik ere ba gure erronka hondioietako bat dela eta erronka horri heltzeko nik uste dut badugula euskalgintza bat oso oso elkarlanean ari dena euskalgintza bat eskatzen diguna elkarlanean ari eitzeko gu ere eta nik uste dut badela garaia e, urratz hausartak ematekoa Araba bizkaia eta gipuzkoa ari dagokionez, e, duela pare bat hilabeteo karrez palinbanago, hauzitegi e, etatik zetorren alako urradura baten aurrean, urkululeen dakariari propasatunion erri akordio bat egin behar genuela. Euskara guztion ondare eta guztion eskubide dela, eta urrak eta horriei nola aurre egin erabakitzeko momentuan enuen erantzunik jaso, baina oso oso nago horretan egin behar dugula euskara erabiltzeko politikak sustatu behar ditugula eta euskal lanean egin behar dugula. Olarraldi judiziala aipatzen da, ipatzen da ere legea aldatu behar oteden blindatzeko gaur eguneko ditugun gaur egunan diren. Trez naoiek, aski otedea lege batzutan moldaketak egitea? Legea agian berrikusiekin barko litzateke ez da, bada, urte batzuk lege hori indarrean dagoela, eta uste dut realitateak aldatu direla. eta bada beste kontu bat nik askotan errepikatzen dudana, eta da antizipazioa, uste dut e, etorkizuna prestatzen jakin behar dugula, politikatik antizipazio hori ere beharrezkoa dela. Eta badakigu gure herria orain anitza abalin bada, datoz nurteotan anitzagoa aberatsagoa izango dela, baina zentzu horretan euskarak ere erronka berriak izango dituela. Eta erronka horiek nola prestatu eta erronka horiek nola erantzun orain da momentuan ere ustez. Hori da eh, politikatik egin behar genukeen ariketa bat, beti esaten eh, dudan bezala Euskal Gintzarekin batera, Ezkuntzarekin batera, Ezkuntza lege berri bat lehengo urratsak ematen ari gara araba bizkaia eta gipuzkoan, pentsatzen dut bebi maila bermatzeko tokian-tokian eh, behar diren eh, baliabideak jartzea ere garrantzitsua izango dela. Eta ezkuntzen arazoa kontu komplexu bat da, errexabalitz ezginetakelako eh, ba, gauden bezala egon guain bat urte eta gero. Aute ezkunde kampainak ez dira Euskararen lagunak, ze Eh, bueno, euskara gehiegie ez maite ez dutenek ere, sarri askotan autezkoen de kanpainak erabiltzen bait dituzte. Ez dakit boto baten truke, bi botoren truke, baina euskararen aurka egiteko euskarak behar du maitasun asko, pedagogia hondia eta e, ulertarazi kohesiorako elementu bat dela, elkar bizitzarako elementu bat dela, aukera batera eta hondare batera. Berdintasuna ere naigenuk aipatuz zurekin euskara aipatu dugu, berdintasuna ere hemen bidazua eskualde hontan ere badu pisu berezi bat, ez ta bai Nitze karri duen gaia baitugu hemen konpondu gabe, hori da alardarena, bai irunen, bai ondarre bian, zu e, foru alduneko buru, ateratzen bali mazera, ze konpon bide ik, jarriko duzu, bai gainean, arazoa konpuntzeko. Ni foru alduneko buru bainaiz oso pozik etorriko naiz bai irunera, eta bai ondarre bira alarde parekidei arrera egitea, eta Lehen emakume izanik harrera egitea, baina hori ba, simbolikoa da neurri batean, mm. ezta. Berdintasuna oinarrizko eskubide bat da eta ezin da antzan jarri justizi askoa da. Eta azk aipatu dizkidazu eskualdean e, metatzen diren hainbat kontu baina uste dut e, era orokorrean ere aipatu beharreko kontua dela ez da egunero egunero emakumeek sufritzen dugulako soldata harrakala egunero egunero sektore feminizatuetan, bueno, ba eh, lan prekario eta duintasunik gabeak egiten dituztelako eta egunero egunero egunero egunero emakumeok eh, violentzia handia pairatzen dugulako, batzuetan simbolikoa, beste batzuetan violentzia fisikoa. Gogoratu nahi nuke aurten Gipuzkoan gehien igoden delitoa Violentzia matxistaren izan dela. Eta horrek uste dut tausnarketa batera eraman behar gaitula eta urrats oso sendoak ematera. Lehengoan izan nuen aukera tania berreze generalitateko berdintasun eta feminismoetarako e, kontselariarekin egoteko. Generalitatea oso ausarte izan da nire ustez eta kontselaritza berri hori jarri du martxan. Eta kontselaritza berri horretatik bueno, iragazi egiten da berdintasuna era transversalean, generalitatetik beraien gainerako erakundeetara eta udaletara iritsiz ez da, estruktura oso bat dago berdintasuna eta feminismoak bultzatzeko. Eskualdera etorrita eta bi alardei dago kionez zenba egiezan E, nik dut elkarrizketa sustatzen eta lideratzen e, asiko... Bada, lantalde bat, bat, baina nik uste dut e, oraindik ere, bueno, ba, lidergoa undiagoz eta determinazioa handiago ere egin behar zaiola. Mai horretan eseri nahi ez duten ekin ere, bueno, aparteko lan bat egin beharko dela, eta mai horretara eseri daitezen edo konpombideetara batu daitezen lan egin beharko dela. Iruditzen zait, azken urteetan e, Gipuzkoako Diputaziootik ez dela zentzu horretan daikoa lan egin, eta atentzioen bat entitidan beste kontu bat da, ondarra biadela, marmila e, biztan lehetik gorako herrien artean, ba, berdintasun teknikaririk ez duen udalerri bakarrala sarte horiarekin batera. Eta atentzioen bat ditera berean, Ba, irunena dibidez ezin ez aurrera atera izana berdintasun plan bat besteak beste alardea jasotzeako, e, e, bueno, naia etzuelako alkateak, ez da? Nik eske gauza batzuk ezin ez ditut ulertu. Berdintasuna oinarrizko eskubide bat da, e, makumeok eta gizonok daukagu grea isialdean jaietan e, era parekidean parte hartzeko eskubidea eta eskubide horren aldelan egin dut nik etengabe. E, politika fiskalari buruz ere hitz egin nahi dugu berala zehaztuko dugu eh? ba, Euskal Herria bildutik e, nolako eredua defendatzen duzu baina eh jasotzen den dirua eta gastatu edo invertitzen den diruaren tarte horretan badira ba foru aldundiak eskaintzen bituen zerbitzuak eh horretan ba zaintza edo gabineko residentzien e, ba, kudeak eta ereduak ere badu haina e, ba batean horretan eragina handia ez dakin nolako eredua e, proposatzen duzu Begira zaintza da eh antizipazioz aritzera deitu izan behar gintuen kontu ietako bat, baibaikeneik zeintzen gure demografiak e, bueno, ba e, eskeni behar edo no, gure demografiaren ondorioz momentu honetan, gipuzkoan nolakoa izango zen momentu honetan, gipuzkoarren neuneko hogeita, iru koma, bik, iru rogeita bosturte baino gehiago ditu, eta zazpi urte barru, 2008, marrean hogeita, zazpi sei edo izango deiru rogeita urtetik gorakoa horrek esan nahi du, bueno, ba, gehiago bizigarela, baina, bueno, ba Baskotan ba, ba zaintza behar handiagoak izango digula. Zaintzak eraldtu egin behar du. zaintza egin behar dugu politizatu egin behar dugu duindu eta egin behar dugu em, em, guztion arteko... Em, Kompromiso bat izan ezta zaintza sistema publiko komunitario bateranzko bidea da, nik e, determinazio osoz e, bideratu nahi dudana, eta doako tasunerako bidean urrats batzuk emanaz adibidez kopagoa murriztuz. Baina hori horrela esan da, ba, bueno, e, gauza batzuk ere ulertara zenainituzke ez da. Uste dut baditugula adibide oso-oso e, eredugarriak, adibidez usur bilen, nola antolatu dituzten zaintza ekosistemak, pertsonak ardatz dituztenak eta pertsonak beraien bizitzako ekosisteman mantentzen dituztenak, beraien betiko lagunak, beraien betiko inguruko tabernak, saltokiak, eta saltoki tabernak eta lagunoiek ere osatzen dute sare komunitario bat e, jende hori zaintzen duena, eta jendea bizi da bere entorno horretan. Hau badirudi oso prozesu erraz bat dela, baina urte luzez landutako prozesu bat izan da. Prozesu parte hartzaile batetik abiatuta sektorearekin, herritarrekin zaintzen dutenekin, zainduak izan behar dutenekin, zainduak izan behar dutenen dutenenfamilieartekoekin haiie ahotsa emanez, hain zuten ere eh, adibidez pandemia garaian ahotsa ukatu zitzaielako, Eta horrek eskatzen du gobernantza eredu berri bat ezberdina eta Zaintzak eraldatzeko naia. Eskatuko duz eguru aski, e, bueno, ba, baita e, orainarteko estrukturak aldatu beharra. Ni Nikon nago Zaintzak herri proiektu bat direla, Zaintzak e, lidergo konpartituak eskatzen dituztela, dela. Nik gipuzkako diputatu nagusina izenean e, lidergo konpartitu hoiek e, udal guztiekin E, konpartitu nahi ditut hain zuzen ere tokian, tokiko egoerari ekosistema hori osatzen joateko, baino konbentzietutan ahogena da e, ezin dugula jendea zainu horrein dela mende bat zaintzen gendun bezala familiak, pertsonak, etxeak aldatu egin dira eta e, beraz zaintza ereduak ere aldatu egin behar eta horretarako ere behar da dirua eta horretarako behar da dirua eta fiskalitatean zereka E, sisteman aldaketa proposatuko dituzua? Begira, azkeneko zazpi urte hauetan legebiltzarrean legibiltzarrean egona izanean tokatu zait euskal autonomia arkidegoko aurrekontuen kontuen negoziaketetan parte hartzea eta e, neronek parte hartu dut zuzenean eta zazpi urte horietan e, negoziazio mai gainera eraman izan dugu e, sistema fiskalaren aldaketa bat sistema fiskal justu eta progresiboago bat erantz E, gure planteamentua oso sumea zen e, bideo horretan ez da, bai da publiko bat egitea e, bueno, ba fiskalitatearekin zer ikusia daukaten agente ah, guztien artean, sindikatu, enpresari eta eta eragile politikoen artean ez da, ez da posible izan e, eskumena diputazioan da zela e, etzela momentua bueno, horrein iritsi da momentu bat, nonen Europa nin orkestuen zalantzan zan jartzen fiskalidadeak berrikusi egin behar diran bueno, ez da bain ere momentua izan, baina aitzakia bat izanda da, izan ere, Garai Garaionetan, e, fiskalidadea aldatu den momentu bakarra partido popularrarekin aldatu baita. Eta partido popularrak, e, bueno, ba aldatzen duenean, fiskalitatea aldatzen duenean badakigu beti era regresiboan egiten dela. Eta gero bi deflaktazio izan dira, eta di, bi deflaktazioiek soldata igoerarik gabe ba regresiboak izan dira. Eta nahiz eta esan, bueno, diru laguntza batzuk eman zaizkiela personei e, badira eta hain zuzen ere e, personarik zaur urgarrienak dira, mm. deflaktazio horretatik, galera undienak eh, haso dituztenak. Beraz, nahi eta nahi ez aldaketa bat egin behar doa. Aldaketa da, enpreseri zerrega sistema, edo zerrega gehiako, raztea horre ezzoote du e, usatuko enpresak hemenko katzea. Aldaketa da lehenik eta behin gaur egun eztabaida sakon bat ematea. Gaur egun e, fiskalidaa zitz egiten dugunean uste dut aldatu behar ditugula egun dauzkagun eskemak. E, fiskalidade berdea sartu behar dugula gure fiskalidade berri horretan... E, Genero ikuspegia txertatuta egon behar duela fiskalidadean. Hain zuzen ere e, personarik zaurgarrien eta behar gehiena dutenen e, argazki egiten dugunean beti emakumea bat azalduko zaigulako eta sarri askotan aniztasunaz itzegin dugun honetan emakume migratuak azalduko zaizkigulako. horri guztiari erantzun eman behar zailo, era justu eta progresiboan. Zentzu horretan, e, gehiago ordaindu daindu behar du gehiago duenak. Mm. Eta Enpresa ibegirari garenean ere, aztertu egin beharko dugu zein dan egoera. Guk momentu honetan, eskuartean daukagu, Euskal Herria bildu, Euskal Herria eginduen industria, eta enplegurako plan bat. Eta ikusita daukagu, ba, txiki eta ertanek adibidez zernolako zailtasunak dituzten. Eta familia enpresak zernolako zailtasunak dituzten onordeko zan, eta, eta irauteko, ez da? Zernolako zailtasunak dituzten ikerketa eta garapenean aurrera eman behar diran urratsak eta gaur egun hain garrantzitsuak diren hoiek emateko. Beraz, ez da gauza simple bat, esatea, ba, jo, enpresa honi egoko diogu, eta beste ez diogu egoko. Oso simple esan da da, gehien duenak gehien gehiago ordaindu beharko duela gutxien duenak gehiago jaso dezan. Azutela kanpainako lelo bat hori. Ba, aurten gelditzen dena. E, ez da kanpainako lelo bat iruditzen zait hori izandala Euskal Herria bilduk azken urteotan bultzatu nahi izanduena eta e, zinez sinisten dugu eh e, eztabaidasakon e, ez bat espalin ez badago, beste behin ere gertatuko dela chapatas osatutako sistema fiskal bat izango dugula. Eta iruditzen zaigu momentu honetan Eh, lehen esan bali madutezinda la politika egin ogeita bat garren mendean, ogei garren mendean egiten zen bezala, horrek esan nahi du gaur egun ere eh, beste eh, era kolaboratiboa bago batean egin behar ditugula eh, aldaketa hauek Bai, traxizio ekologikoa zen itzegin egin duen hainbat konta ipatu bituzu, pixka hortara ere ematen gaituztena, bat ratxizio ekologiko baino, ekosozial baten eta eraldatzaile baten aldeko baita txibildu, zentzotan garapen jasangarrian baino, da, bueno, ekonomia, energia berdea ere ba, mai maiganean, dago honetan ondakinen kudeaketa ere, bada, gipuzkoan aski, ez txua, azken e, e, urteetan, e, ondakinen kudeaketari dago beste ere beharrezkoa da, gipuzkoan. Nik uste dut nahiko argi dagoela eta Europako azken zuzentarauek dutela urtegia bezalako ere ba, duek ez dutela balio. Eta gero eta gehiago lan egin beharko dugulaen zuzen ere birzik eta ongi, birzik eta zentzu horretan bueno, ba ez dela balio duen eredu bat. Errauskalioak beste alde batetik ikusi dugu azken asteotan e, zenbat jende atera duen kalera eta ez du atera jendeak kalera kapritxoz egon dira isurketak, egon dira... E, Inguru giroarentzako kalteak, eta batez ere kudeatu dutenen aldetik egonda gardentasunfalta izugarria. E, arantzatapiak legebiltzarrean ez zuen argitu ez data aldetik, ez e, jaurlaritzaren aldetik egin behar zena, inundik inora, eta e, gipuzkoak berak ere ez du argitu, ez da beraz gardentasun falta haundia dagoela esango nuke. Edo zen kasutan, transizio ekologikoa zitze giten ari garenean, uste dert ez dugula erre ustegi horretan bakarrik fijatu behar, eta askoz ere gehiago begiratu behar dugula bailurraldeari, eta baita euskal herriari ere. Mm. E, Gipuzkoa oso dependientia da energetikoki, e, Gipuzkoak urratsa hundiak eman behar ditu energia berrizta garri eta zentzu horretan apustu ba, garbia egin behar du e, energia berrizta garrien alde, eta hori sekulako erronka da. Parke eolikoak beraz bai? Parke eolikoak jarri beharko ditu. Nun? E, ba begira e, azkeneko PTS-ea lurraldea antolatzen duen legea 2014garren urtekoa da eta oraindik ere ez zuen aldagai hau kontemplatzen. PTS berria, nik uste dut iristear dagoela mm. eta e, horrek babestuko ditu, ba nekazaritzarako balio unikoak diren lurrak, eh hegaztineko fragoek bazkatzeko behar dituzten inguruak, e, basoak, mendi, mendiak eta bar baino segunago hor orekak batzutan zailak izango direla. E, atxe, Luke, eh, eh, den Talk Intendense bait herritaren estadoi da pilpiland, aspektiko kasu adibidez. Mm -hmm. Eh, herrikoetsiak alde egiten du, aina gero badela beste jende herritar talde bat kontradena mm -hmm. eta zeurazki EH bilduko bozkazalek direnak ere. Gai honek kezka sortzen dizue kanpain horien aurrean? Bai, begirak. Gai arantsatxua da zurentzat? Gai hau ezin besteko gai bat da. Ezta arantsatxua edo ez arantsatxua edo kanpainari begirakoa edo ez kanpainari begirakoa. Hemen etorkizuna daukagu jokoan. Gure etorkizuna dagoen. Zaborrekin hori gertel zuen duela amabi urte. Tazkenean, ta xa, gible egin behar izan zen. Bueno, Parkeolik gert, antzeko gertatzeko kezka duzue? Eh? Ba, nik uste dut esanten ditzu den bezala, e, ez dagoela alternatibarik. Alternatibak bai daude, bueno, nola kudeatuko den, parkeoliko hoiak sortzen duten energia, eta energia hori nola demokratizatu eta nola iritsi erritarren gana, herritarrek ba, ere mesede izan dezaten, momentu batean bai e, mendian edo inguruan sortu dezakeen kaltea zaratago baina gaur egun eh krisi klimatikoa iritsi puntura iritsita ez dago beste erremediorik da gaudenean jarraitu eta planeta suntzitzea edo beste alternativa batzuk maiganean jartzea ez da bai da egongo da noski ez da egon behar du Naita nahi ez egon behar du sekula ezagutu ez dugun moduko trantzizio bat egitera goiaz ta ez da bai da beharrezkoa dela esango nuke. Hori bai nik uste dut, hor ere, eta nik uste dut hori ere ikasia duela Euskal Herria bilduk garrantzitsua izango dela, prozesu deliberatiboak egitea. Pro prozesu deliberatiboiek arau batzuk izatea eta gero prozesu deliberatiboiek e, ba, bat e, betzetzea eta aplikatzea ulertzen. Nik ez diot ezta baidari bildurra. Nik uste dut ezta etzaiola mm. bildurra izan behar eta ere gutxiago guk, gure generazioak sekula ezagutu ez duen, tamainako eztabaida ematen ari denean, Baina gure etorkizun da gure semea alabena. Eta aien seme alabena munduaren adago jokoan. Orduan ez mm -hmm. etu uste kontua danik hau, hauteskunde batzuk bat edo ez, datoz. ez, hau da etorkizuneko gai, trascendental bat, gipuzkoaren eta euskal harriaren zat. Ez tabai azken urteetan abiadura hondiko trenaren proiektuak ere, bai? hala ez? Abiadura hondiko trena? Ba, bueno, abiedura hundikoten nari buruz esango ditu dena da, nada, entala e, aspaldian ezagutu izan dudan txapuzarik handiena Ze goberatuko duzu Araba Bizkaia eta Gipuzkoari begira beintzat praktikamente esan zigutela ezingo ginela bizi ere egin 2010 garren urterako trena ez pasegoen eta 2023an gaude sautu ditugu milioiak eta milioiak eta alternatibak bat zeuden. eta orainain zuzen ere Inegurkulu Juan danean Kantabria eta Galiza eta, eta Espainiako e, elkarte autonomoekin hitzegitera aztutan badagoela Euskal Herria bat Batzuk hausaz zatitu dutena, baina berakain beste maite duela esaten duena, ba beste alde batera begiratu du. Eta etorri etorriziteken onuntza, eta egin zezaken Nafarroa, Araba Bizkaia Gipuzkoa, Lapurdi Nafarroa eta Zuberoarekin Elkarlan bat. Eta hemen egiten ari dan hausnark eta tren sozialarena, eta hemen egiten ari den nola baiteko Elkarlan horretara bildu. Nidu hitzen zait. Eta niru... lanak egin adirekutxioa bera? Ne, ne, egin handi batean, oh. beraz, o, emendiko hiti, zer? Ea ba, e, atxe bilukze proposatzen du? Ba, emendiko proposatzen duguna da, m, aspaldien proposatu izan dugu moratoria bat eta, eta, inzuzen ere, bueno, indarrak jartzea herritarrak. E, batetik bestera eraango gaituen tren batean gure lanera, gure isial gure ondartzetara berdin ja. zait. Eekrita eraango gaituena ezpaitago, espaitago. E Bizkaiaak Gipuzkoaren handdik oso urrun dago komunikabide dagokionez badukagu tren bat eta ordu behar din e Bilbotik tonostiera etortzeko eta eta bueno, baddauzkagu inposatu dizkiguen den muga batzuk lehen esan dizuedan bezala eta zenzu horretan ere... ba, ondolegok ez da herri ikuspegi batetik mm. mora hori gaindituko duten. Justuki, herri ikuspeg ez ari zareno, eta biskakot elkarsketa bururatzen ari bagira. E, instituzio halki, e, Ipar Euskal Herria, Nafarroa, Euskadiiko Autonomia Erkidegua, iru e, instituzio ez berdin, iru go, bi gobernu ez berdin, zen nolako hartu eman politikoa ikusiko zenuke egokien txertaketa lotura hori egiteko egin behar baldima da? Bueno, nik e, Zazpi Lurraldeetako Euskal Herri batean sinisten dut, ez dut sinisten, eta ez ditut onartzen mapan mutilatuak ez da, ikusten ditut da, egunero, baita periodiko batzuen manxetatan, e, iruditzen zaitu, badaukagula zere gina, Eta badaukagula gaitasuna egiteko ere, Euskal Herria, Euskal Herri bezala irudikatzen baldin badugu behintzat ezta, badaukagula. Guk Euskal Herria bildurekin badakizuen bezala e, izpak idetza, anaik idetza lana egiten dugu. Ez da erreza, ez da erreza, hain zuzen ere mugek asko mugatzen dutelako, estatuek asko zatitzen dutelako, eta zuek e, e, iparraldean ba erretreten e, aldaketaren borrokan zaudeten bitartean, bagian egoaldean beste borroka batzuetan gaudelako, edo hemen... E, Iru, e, iparraleko lurraldetan, hauteskundeak direnean ba egoaldean ez direlako, eta zaila da gauzakakon pasatzea, ez da? Baina badira kontuak, ez da? Adibidez bidazo ospitalearena iruditzen zait oso adibide argia dela. Horain no, sakidetzak, ba, ez dakigua zer egin nahi duen ere ospitalarekin, baina bazan, bai iparralea eta bortzirietako herritarrak batzeko modu bat. Txingudiko man komunidadea ere, existitu existitzen da. Eta iruditzen zait horri ere multzada handia emateko modu badagoela ezta. Nik de asko dela batzutan mugek gure burua mugatzen dute eta guk ere posible denaren muga hori gainditu eta herri bezala jokatzen ikasi behar dutu gula. badaude erakundeak mugaz gaindikoak direnak e, bueno, ba, ikastorle elkartea adibidez, edo Euskalzaaindia adibidez. Edo Eusko ikaskuntza adibidez badira, eztan mugaz gaindikoak direnak eta guk ere jakin behar genuke. Bueno, ba, gure harreman ohiek sustatu bultzatu eta eta herri bezala jokatzen. Ekonizuko ere galtere batekin EH, EH Bildok Madrileen daraman politikarekin, batez ere Espainikoa gobernuarekin daraman estrategia politikoarekin, Kezka ematen dizue horrek zuen boskazalengan sortu dezaken eh, arrenguraz? Nik uste dut gure bozkazaleek oso argi ikusi dutela Euskal Darria Bildu akordiotan dagoenean herritarren bizitza hobetu egiten dela. Bai, Araba Bizkaia, Gipuzkoa, Nafarroako herritarrena baita Espainiako herritarrena ere. Eta nik uste dut hori, hori dela herritarrek baloratzen dutela. Noski guk ez dugula Espainiaren menpe egonai, gu alderdi abertzale, eta independentista bat gara. Eta onik argiago ezin dut esan e, ni independentista naiz eta herri honen askatasunean sinisten dut. Aregeiago, e, uste dut Euskal Herria bildura etorrin itzela, besteak beste, e, herri honen askatasunean sinesten esten dudalako. Soz harri esaten dudak. ez duzu ikusten, e, paktatzea Espainiak goberan honekin? Begira momentu honetan gaude e, Espainiaren menpean. E, Egin nun lan oso e, interesgarri bat e, oinarri eta printzipioak e, idatzi genituen estatus bat berri baterako araba bizkaia eta gipuzkoan. Eta arek e, bueno, onartzen zuen Euskal Herriaren zate ginean e, enean e, hasio bat ginela, erabakitzeko eskubidea genuela, botere funtsa eta hundiena behar genuela izan eta beraz ba bi hiru gauza kenduta gainerako e, funtsu guztia e, arabizka eta Gipuzkoaren nesku egongo zela eta estatuarekin berdinetik berdinerako harreman bat izango genuela, ehgitek konfederaleko harreman e, bat izanek, Konfederaltasun horreko onartzen diolarik sujeto politiko izatea Arabako Bizkaia eta Gipuzkari. Iruditzen zait zaigun, e, bueno, ba oso-oso bide eragin zela e, gainerako Euskal lurralde entzat, eta baita momentu hartan Katalunia bizitzen ari zen e, egoerareko ezta? eta aurrela sinistuta gaude guretzako ura akordio historiko bat izan zen, Euskal dordi egin genuena eta tarte batean elkarrekin podemosekin eta pentsatzen dugu e, ba, orain ere potenzialidadea handia duela. Duela e, hilabete eskazok respalin banago, berriro ere erabakitzeko eskuideren aldeko e, gehiengo oso handi bat e, bildu e, gara gazteizko lege orain geratzen dena da, bueno, ba, e, akordio hori kajoian sartu zuenak, eta esan zuenak akordio berriak, gehiengo berriak bazituela, ba, kajoietik ateratzea. Eta hori eusko alderdi jeltzalea da. Gurekin akordioa egin ondoren, esan zuen alderdi sozialistarekin, eta Podemosekin bazuela beste akordio bat, akordio hori ez da erakutsi ez da gauzatu ez dago inun nun, E, nikdaki dana da, herriontako gutxiengoek, bai alderdi sozialistak eta baita partido popularrak ere beto bat ezag, ezartzen digutela. Errionen geiengoak, azken nazio metroak dioenaren bezala erabaki egin nahi du bere etorkizuna. Nola ez, ba, hogeita bat mendean, ez da? Eta baldintza batzutan gainera nahiko luke galdetua izan, eta baldintza batzuetan gainera nahiko luke independiente izan. E, nik uste dut, badaukagula margena, badaukagula aukerak, eta badaukagula hori urrat aukera eta estatuari esatekoa e, bueno, hemen badaude gehiengo batzuk, hemen badaude gehiengo batzuk beste erabatera harremandu nahi dutenak Espainiarekin, eta gutxionez oinarri eta printzipio principioiek ematen digute erdibide bat. Ezta Euskal Herria bilduk nahiko lukeen guztia, baina ematen digute erdibide bat. Eta erdibide horrek badauka ate bat, hain zuzen ere, momentu batean, Espainiaren gandik ba, era konkretu, oso garantista batzuetan gainera estatuaren ikuspuntutik, esateko erri honek erabaki egindu, eta erri honek erabaki du ba, independiente izan nahi doela. Europan ikusten ari gara ereduak, gertatzen ari dira, gertatuko dira, eta ezin da ulertu gainera, mende honetan, erritarrei ez galdetzea. Ba, denbora soberan luzatua gara, tintotzen utzi hito gain ba, bat kontu, lehen bat guztua, bida soaldea ba, Euskal Herreren e aukera ere badela, baina enbutu ere bada, azpigiturak utzi hito gortxe, baina bai. egin handi baten autopilaketak irungo bai. muga, ondarribeak, kamiola hilariak, zainzea, renzeekiten er, zerbitzuak, oso... Osola lasain dago e, garoa lekuona Hondarribeko alkategaia mugikortasunean kortasunean dalako, eta gainera batzar nagusietan ere e, Euskal Herria bilduko taldean dagoelako ideiak oso argi dauzkaguz dauzka eta horretatik seguru nago e, bultzada hundia emango diola egoera honi guztiari Ongi da, Maialen Ibarte okinen askar mila, eh, onaritzanagatik. Eskerak asko. Bai.